بابن فی بیان موازئ قسم الخمس و تمیز القربہ دیې پوری چکم تفصیل و شوه د دې د پیسو رجستالوق دی باب کې مصنفو د مالی غنیمت بیان کړي نو هی بابن فی بیان موازئ قسم الخمس باب دی په بیان د موازئ او د تقسیم د خمس کی او بہ حساب ذل قربا کی مال غنیمت تقسیمہ طریقہ بار تعالی قرآن کی ذکر کر دیا اللہ اللہ فرمائی سورۃ الانفال یوسلو ختم آیات و علم انما غنیمت من شيء فان لله خمسه وللرسول ذل قربا والیتامہ والمساكين وابن السبيل پدې یاد کې د ویل چې اول به مالی غنیمت پینځه شي سلور هيڅه غنیمت او غنیمین توور کله شي او په هغه ترتیب باندې تقسیمای شي چې دراجل د پار یو سهم د پار استفاره د سهم او پینځمایي چې ریته حکومت وای دا به بیت المال تورخ ولې شي دا غيش پګد اقسام ذکر خل مسارف الله رسول ذو القربا رسول یتیمان مسکینان مساکین او ابن السبيل ذکر د الله د فارز تبرک ته دا کدا هرڅ د الله ملکیت فَأَنَّا لِلَّهِ خُمَسُودَا لَا نَمْ تَتْبَرُقْ دَبَارَشُ امامی نسائی سننی صغرہ کیوئی لدھی کی دیش اللہ پر نمی ذکر دا کلام شروع کو فیو خمس کی لئنہا اشرب القصف شپر ٹیو پر ٹولو قصبنو کی دا اشرب قصب دے صداقات چیدی این الله خپل اخفال نم نرے ذکرکلی نمس صدقاتو للفقرہ زکاة دغ زکاتونا او صداقی او ساخن ناس تھی نوال تی اللہ جل نشانو ذکر نکلللو او مالی غنیمت و تاقی خمس بہترین سیز دے ناغی ذکر اوکل امنی زمانی عالم نمس سلام چھڑلی را اشرب پا مکاسبو کی ناکم کسب دے امام بخاری کتاب البیو کی بابو ذکڑے بابو کسب الرجل وعملو بیدیه و حدیث د میں اقدام دا نبی اسلام السلام نے ذکر کردے چما اکلا احدن توا من قطو من ایاکول من عملیدی و انو نبی اللہ داود کان ایاکولو من عملیدیه بہترین کسب أغنی چ انسان په خلا آسمانه څنګه ټاټوټو کی او بل حدیث ته اشاره جن هاې ذکر کړلې ده چې لم استخلف ابو بکر الصدیق قال لقد علمت قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي وشغلت بأمر المسلمين وَسَيَا كُلُو آلِ عَبِي بَكَرَ مِن هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ اینجا دی کم یحْتَرِفُو تکے گئے لینے معلومشو دا خبر ہے کد اخبل بدن خوالی ستل اوززور ورکول دا بہترین آمدین اول جل دو سو اٹتر کی کم گوھیر ایمه اللہ جی الابواب و تراجم پنوم سرا داغی دریم جیل 234 صفحه کې حافظ ابن حجر نه نقل کړلنی چې د علماو اختلاف د فقہ مساکيبو کې ب حافظ ابن حجر وایي ماوردی سی شافعی د مذهب یول امام دی هغه ذکر کړلنی چې اصول د مکاسبو نیو زراعت ته دیم تجارت ته او دریم صنعت دا درې غټ اصول دي د مال او د مذهب د امامي شافعي سره زیات مناسبت ده خو ان اتیه تجارت په دې ټوله کې هر ټپ تجارت او حافظي د ني حنجروي که زمافنی زرا جهداری چه افضل پکی زراعات تا زکدا تاوکل تدیرنی زیر اسمان تا خلق پٹی کری باران کی نه او یا اللہ تا والد زکدا اتیب او نووی سے وی چنا صحیح خواه رده چه اتیب کسم محکانا بی عملی لیت عملی لیت ترجیح نو ماو اردی سیب تجارت لترجه ورک حافیذ ابن حجر زراعت لترجه ورک نووی عمل د ید لترجه ورک درغه مسلک نو کچرت یو سړی زراعت والی دا اتم د مکاسب شو دګدی عمل د یدم دین او وی او بیا په توکل مشته ودا په دې سره د پښتو چا مال لري او توکل دی نبه دې سره دې زراعه حفیظ بن حجر وايي چې دا علماء ذکر کړل دي اصول په دې ټوله کې او چت لري نمایوقت سبو من اموالل کبار په جهاد دا اغز دې لري چې کار ترونه حاصله ولې شي پر جګړه پا لڑایی سر جیحات پا ما ندر لڑایی کمینا تونو نکییجی او داغی دلیل اداویی نیچی دا مکسب النبی و مکسب اصحابی هی دی در پیغامبر کسب هم صدقات نو خوالاو نیسن نور سو تجارت و زرعات و درم غنیمت کی دو خومت نشی کم ساسیل شو او صحاب کرام هم درستی جوانو <مده> ده زرعات زرعات دا اشرف او کاسب کیده دغه به دې اعلان کلمه الله دا او خزلان د کلمه اادارې او خروي نه پدا هان دي څوک دغه می ګور نه بیا لري زراعت کوي زراعت دا په حق په افضل لیکن امام بخاری چې کمباب او ذکر بکس کسب الرجل وعمله بيديه حافظ ابن حجر و چې دینه د عامل نه یي کی چوک jihad او جنگ نشي کوله را کاتور سره علاوه پر بیا د رزق د ګټلو افضل لار چې د نوو تجارت او ترجمه تل باب د مصنف د همدام اډی دا د حرفت او د خبري له ترجي علامه بدر الدين ايني سي شاريه د بخاري ور کړی دا او د لقستلاني محاصل دا شو تیب په مقاسیب کې هغه دغ غنیمت مال ځکه الله <سؤال> د کې خپل <سؤال> نومه اوس چې کله دا الله نوم دپاره د تبرک شو ديطر ته اشاره شو خو تقسیم کې نهرن اف غبر دی او زویل <سؤال> قبا دي یتامہ مساکین او ابن السبیل پنځه مصاریف دي پنځه مصاریفو کې اختلاف بلکې ده الله نوم کې بعض خلکو او تر ویلي ده الله په نوم به موږ اند دي خمس نه سيته کې ده الله چې کومه یې او په کعبه بغل ده ده ټول چې مرجوه دي و باقیمانده نور کې امام مالک سی وایو چې تقسیم مو فوضه دی راي د امام نه لازم صرف پټول باندې او د ذویل قربای سب ور کوي ال مت النبي عليه السلام چې کمای ستنه هغه صاحب شود په وفات نبی صلی الله علیه وسلم سره شوApiException بلوي چې هغه تقسیم وکړي څنګه نبی له سلام په خپل جون کې تقسیم کولو او د نبی له سلام چې کوم حصہ د نوم په قراءو تر کولې شي او په صالح د مسلمانینو کې به صرف کول شي احناب حضرات تحقیق داده چې د خمس صحیح د نبی له سلام نه پاتې پردري نبی علی السلام <سؤال> حساب په اوفات دا غت راځي شو دا زوی قربا دا هو اسلام د نبی اسلام په اوفات سره <سؤال> ساتي شو دا غوته چور کوله کده نو په دې چې چریو د نبی اسلام نصرت کول چې نبی اسلام په پاتې او نصرت هم ختم شو لہذا غوته نشي ور کوله ها یو خبر دا چې کم د ویل قربا په فراری نو پیسیت د پوکراو څو د کوریش بلکې پېښد د پوکراو د ټول نمخ کېغه توور کوي میدا خبره مزات ذهن ته وتا تې چدي اسنه په سراسو ته چور کوي امام سي وي نو دا په هيڅه تمصرف نه په هيڅه استحقاق چې پېښد مصرف شو نو ګر ټول توور ورکی اومځي دي او كده خمس سرب يو نعي لوركين جاي كده لوركين جاي امامي النساي رحمه الله بيمة زبل الترجيح وركر لك كم جدا احناف وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني فليتعمل السبيل واشبل قولين بالصواب عندي لمنذ كي يبلغ بربهم يغدان زمین قربات په میزان کې خوب بنو داخل <سؤال> دی خوب بنول متولب کې داخل دی نو او باب د خمس کې دی داخله البته زکات کې ندي کې اختلاف دی ان شاء الله کتاب الحج کې واغر کتاب الزکات کې واغر شي دی کې داخله او اقدی کې نه اختلاف دی چون د باب اوله حدیث کې مدغه مسله چیرې جبير بن متعمره جل وعلا نه وای چې دیرغه او عثمان میاپان رضی الله هم د روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوله په اساس کې چې نبی اسلام تقسیم کړو د خمس نه په درمیان ده بنی شمو باندې متوري بو نو دیو ګی له رااله عثمان رضی جو او جبیر بن متعم جبیر بن متعم چو دانه و او عثمان دعا و شمیو نو امامید اللہ پیغمبران تا تقسیم کې حصہ ورکر زمان رونو بنی لره لرم امان تا دید او قرابت زمونږ او ردوی تا تا برابر ده او بری طریقهان لیل چی دنبی علیہ السلاة و السلام جدی رابی دا غنم قبضی مناف تا زوری گنا لگا دعب دي مناب صلور زامنم ديونم هاشم دبلنم مطلب دبلنم نوفل دبلنم عبد شمس نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سبقه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم بن عبد مناب او جبیر دچونو دا نوفلو دا غسل <سؤال> صلا دا جبیر ابنو متعیم ابنی عدی ابنی نوفل ابنی او اسمان رضیان ہو چو نغا اسمان ابنو عفان ابنی ابی العاز ابنی عمیت ابنی عبدی شمس ابنی عبدی معناف نا دیو برابر غسل صلا نو دا گیله مغداده چې موږ دا ټول برابر کړو بیا هاشمو ته تور کوي او دا خندان نه خو دا اوتخ خندان نه دې دا تور کړو موږ دې ورې محروم یا لکه به اعتراض بوشه په گیلا اے د تاسو د ډډی والی به بوشه نو نبی علی صلی الله علیه غلط وایي انما بنو هاشم وبنو المطرب شه انواحين انو هاشم بنو المطيب یو ا خبر د نصرت سره تعلق ساتي بنو هاشم بنو المطلب کې او برسره تناسورو نصرتو جاهدت کې هم اسلام کې هم او تاسو د شمش ته یو باندې نو پالدي څنګه وای د نور قریش سره مرګرته کړو په خلاف د بنی عائشہ مو کړچو مایکاټ خړا قرابت فوج د هم شو جو به تقسیمې نوکر د باندې نشون ز پاره د باندې په لور د خمنه سنجې باندې شوم بن مطلب را کړو دایوی چوه اب بکر رضی الله تعالی په مثله تقسیم د نبی علی السلام ما ګرځ دمره د جناب ورکل قرباده رسول الله ته هغه جناب رسول الله باندې او عمر ابن خطاب دی ورکو او عثمان دغه نفس چون چې اب بکر صدیق رضی الله تعالی عمل داد د پاره دلیل دی احناف وې ذوال <سؤال> قرباته چې کوم څور کولای کی دل د نبی اسلام پر ژوند کی درتنا سر په وجه او بکر صدیق رحمته اتنا سر هو نشته په دیو ځایو ته څور نات او په ددمنه کی دیو سودمن مخ او د عمر رحمته په دور کې د عثمان رحمته په دور کې او چې څور کول دا په دیو ځای جین دیو کې غریبي بیاره غلو فقر غو فقر په ست دي څور یه قال حد انا وبالله ان مرق على حد انا اسمع انه مرق على امرني انه صالح زي انتي من طبيبه قال امرنا زي الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ابيش بن ولا ابننا قال مين هم تشيع طبقه من بني هاشم انه بن مطرب وقال كانوا وكانوا لا لا لا انه انه يقول يوتي بربع الله صلى الله عليه وسلم يوتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمل كان او یې په هغه په تاسو سره شی نه په دې کې ساکنه لري ام د خپل غټي بن او ترته او بن او څومره دا الله چله ته مقر کړړیبل پغې سرهونه سری هر دموننظرروونه ببل مطالب او چې تا تو پر مې پرېښي او حال چې قبد دمویو دی نو رسورو لا سره انا او او ب لا نفې خو کې جااهلي اسلام منږ اواب مطلبب نه چې دا شو نه اسلام ک و نه هم شوون واحد. او دی یو او شبک بین اصابع او تشبیق بین اصابع او کچھ بنداسی تپریت نوی را تاوزم سرا دچنه دیک پریمغه وتی ها به کار حدا تنو علی را دی او کار حدا تنو مو دیون انده سره می طاریان سر دیو پروال پروا مونږ نورو انده متری دے نو نسخه را له بنو عبدالمطلب لیکن مصری او نسخه دا پای بنو المطلب را غا نسخه خلا نبی علیہ الصلات والسلام ذوال قربال چور کوله باقي دویل چدغه بنوالمتلیب هم هرچی بنو ابن المتلیب نو درو المتری خود نبی علیہ السلام نیکو داو دهاشم نحم خبر خاصه شو مېز پتو ورده نمونی به دا خبر ذکر شوه او کبوتی کرش دا دغتی عبد عبدأ عبدأ انا عبده ابو بنو المطرب شنو به خبره ها يا قال الحمد لله احمد بن صالح قال الحمد لله عبده ابو صالح قال الحمد لله صالح شيخ علي شيخ قال عبده بن خلق توي جاغا داخله شو يوبياوز لکه کم طالبان چې مدرسه کې ځان داخل کړو بیا نه لرو ته نخواري چې کله چې حج کوو په دند عبد الله ابن زبير داونکی خپل سيطاسته یاد نو دینه دای هروري پیغام راوړي و عبد الرحمن بن عباس رضی الله عنه او د دننه ته پوزخو په بار د سهمدیل قربا کې او دای ورته ویل چې دا چا د پاره ته غني بن عباس رضي الله <سؤال> عنهم اویلو چې نه قرب رسول الله صلی الله علیه وسلم قسمه او السلام دا خپلوان د نبی له احترام نه چې نبی زینو تقسیم کړو عمر بم باندې ستې ذریعہ نه پیش کړو په پښو سره موږ نه دل خپل حق نه کم نه مو په کړو په او د قبولیت هم انکار کړو په دې حدیث کې عمل د عمر ذریعہ تأیید د مسلک حنفی کی چاهنه وای د ویل قرباله په یت د مصرف ورګورېش په یت د او د عبد ابن عباس عمل د دین تعید د مذهب شافعی کی چاوی د په یت د استحقاق دی او د خپل حق مدا کمګړو نو زکه واپس وبه قال حدثنا عباس بن عبد الله بن قره حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو داود عن قرطبي عن عبد الرحمن بن ابي دليل قال قران غره دوله مال الرسول نو <أنا> ما تقسیمو اغیل رب و زیونه تقسیمو الو دې دی با جوند نبی علیه <مع> السلام کیا حیاتا رسول اللہ صلی اللہ علیه السلام <مع> و حیاتا عبی بکر و حیاتا عبی بکر نفوت یبی مال مال رابليشي. نو عمر از ما تیوید آواخل ما تیزخونو و عالم تشوید آواخل اغیل و آخل اپا انتو ما حق بی استاس فری خلاقی مواد قری استغناء نه شو غدا نوخو نوخو دي لا غدا في بيت المال كرزول غره دينهم دا خبر معلوم شو شيء ذوي القربال كمصور كولين شيء بهسد مصرب اشنو کی بری موقدی مصرب نو خو نو عين خذ دیگه یو اشکال بل جور اشکال لار د دې حديث نه معلومه شو چې د نبی السلام په ژوند کې د بکر په ژوند کې علي رضي الله او عمر ګران کوم چې دا هم سره تعلق خلنه کې روایتونو کې تاسو لري دي چې نبی السلام هم انکار کړو اب بکر صدیق هم څه کړو البته د عمر رضي الله په دور کې نه ګراني و او عثمان رضي الله په دور کې دیار کې مطلب څنګه بادي علماوي اغه حدیثونه قوی دی او دا په نسبت راي ته دومره قوی غیر ایتوار او باندې دا و اچنه کما ولایت د غیری نبی شوه او نفرانې ګرانینه دا ګټ چې زموږ کو پره اختیار دی تور پہ او دته چې کما نفرانی اړي دا آمدن نفس کما هي سچ راو تنه اغي نه ګرانی والله عالم اچه دا کسان اراك وانت حقا هذا الكون الذي <سؤال> تقدر هذا وجل <سؤال> الله وعلي رضا يونس جان احد الباد دكسان ديو را جمع شو علي رضا و عباس فاطمه بنت حارثه ارزون الله تعالى عليهم اجمعين تو خاط النبي صلى الله عليه وسلم کی نا علی رضا و ماتی لا خو نمان و گرزوا د حق کتاب د الله عزوجل دوی ته قی مو مستاپه ژوند د فارادی څوک یوانه پس مدا کارته وکندو وکندو نو دوی وتی دا کار را وک ایماده نه بي له سترام پر ژوند کې تخصی مولو بیا د ریوی ولایت ما تو بکرک تذی کلاخر نه کال شل قرون عمرنه هغه تدیر ما دراغه زمو حقیقت جدا کړو او به ما ترا <ترقش> ولی ګلو پیغام دی حدیثنا دماغ نجرانی معلومی او خدای جوابو نظر ته کوم چې مخکی شوغری نماورتي بنا انه العام غنن ثقال زمان استغناء او بے پروایدا او مسلمانانو سر دي ته حاجت ته دا پهیو تقسیم کا دا پهیو باندې تقسیم کل فرد او علیه امام دی او دوځگی لا کوي تلکه بد غذل قدمو ضرورت نو خوف نو موږ واپس غوښتنې خدا چا میشي دی موږ نه سکه نه راګي نو بعد عمر به چا نګرا بره ده ما ده غيتا ما ده رده پس د عمر نو زید اباص زمته ملاو سماج کلا عمر دري شي وي دغه ده حرم تن الغداه شيع صحيح بي صلى دينه کړه سبا ديم محرم کو دوي شي نه دا یو رد واینه او دا فو ته چرته نه راکایتي نوې زم ما په سره جلبازای و او دا اباس څنګه هو خپل له خواره ته و قان رځل اندازین و او یو سره تجربه کر دا پوې چې دا کار شو دا راځي سی چا و نه ته مو غردوی و دي چې خلکو زموخه کله کله چا خین ځان نه بدیګه غدي سی لکړه نبويه اذا حدا كته تو تو اسوي جرك خير نبلت بولدا خالي ديما حاميشه جدا مستغني له سبورنا نحلات تقول داخل كد سري يوهاري كره بلها حدت احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يونس عن مجاهد قال اخبرني عبد الله بن صالح ان نوكر هاشمي اګه د الله بندیا نو بریادی کی دی سیواجی په وانت قصره دا او یل پز لک سوچ کې مشکل لې او د کې گئی ما ډډې ما وه کی خورا کو نو کې لک گزاره کوي نه وجودونه د باندې تر نیګي او د جګور منو تاسو چې کم ده دا پیټې لک درانک لګي دې پدی وه کړه په پیټه پره مشکل شوه الاي <سؤال> ايها الساقي ادركا ثم اناوي لها كيس کاول نہود asa wali utada mushkil ha rut batata ta mushkil ha wa ki ki waisay guzara laga kawai guzara khashay laga chi kharaak khala badhay no age khat akhpal la kar no maqsad dadar chi da she gardawal ba tabiya granish خبرې ته پکې نه جوړې دي ګردول وړې ګراني هغه ده کې کتاب کې لیکل کړی دي مې والدم نه چاته پوسګړو سره څومره خوراک کور ته پکاله نه او ته یو پاو خوراک پکاله شپږ ورځې نه او ته یې پاو بس او دی له ګران کار چې پاو کا نو ته به جواب ورکړې ته پوسو پارسې کوو دا به پارا کی جواب شه هازالقدر يحملوك وما زاد على ذرک فأنت حاملوك دام اقدار احتخاری وانتاب ودی خوش بردی زیاد کنن وقت تکرزه ما اگرزه اولا امدازی تازد گونه از این خلقار دری والد چاو پیرون کری غسر فازاب دی بیویل بلاسی دی قسو تا دا عبد الله ابن الحارث بن نوفل هاشمي امام زهري ته روایت نقل کړلې ده چې عبدالمطلب ابن ربيعه عبد عبد عبد ابن ربيع الحارث ابن عبدالمطلب ده خبرو راکړیو چې ده بلار ربيعه ابن الحارث او ابا عبد بن عبدالمطلب قالا دي دوان ویلو له عبدالمطلب ابن ربيعه عبدالمطلب ابن ربيعه تا او پذر ابن عباس تا تاسو دوان لار شي رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و دا پیغمبر اسلام د خاندان خلک دغه تاسو په کویګي چانबास پیغمبر اسلام تر او په ځل د عباس وه د پیغمبر اسلام څخه شت تر زوي شو عربیا جو ربیاد حارث وه لري حارث پیغمبر اسلام تر نو ربیاد پیغمبر اسلام شوشو دتر زوي او د ربیاد چې زوي عبدالمطلب داغام نو دا د نبی علی السلام <سؤال> سو شو ار آره وانتی شو ار آره وانتی شو نیو د نبی علی السلام ار آره وانتی شو ابد المطولیب بن ربيعالی او بل د نبی علی السلام در ترزوی چه پلد ابن عباس تی دا دوانا بلوغت رسی دریو او دغسی در دی او در سخی سخی خبری تی سوچو او کلتی کلتی خبر فکی چوی باو بیاو اغه ننونه خبره د دیو مرضی دیول <سؤال> زین خلق او په غلط سوچ بي کړئ الله دې ولاخي خذي ورکی خيخ دې ولا الله ورکی او ايوه ما دعا کوله ځکه خلکینو مو دی زواجک الله نو پکې درو یامینا مین ډراو دې نو د هم م درې مسله وه د بلارانو ته سویل دي نو دا د پروګرام پر کار لري نو هغه ورته وی د بلارانو عباس فلزی ته عربيا خپل دي ته تاسو نه بیر اطلاقاته هرشي دی تاسو خبر اخی فقولا نتذدون بوای له نوبیل ته چې د الله پیغمبره فدا بتاقیص را بلغنا مغرسید داریو من السینی دا عمرنا ما اغا مغدارت تراج تاینی یعنی دوادا لایق شوید و احبابنا او زمانگا من دا انتزوجا چی خزیوکو و انتو تیار رسول اللہ ایدالاتی آبرا آبرو الناس بیر نیکو کار او خکون که دا خلقو نی و اوصلوهم اور دیر پلولی او سله رحمی او زیک انکی خانوبیا ورسیند ان د ابووینه ما یستوقانی ان زمون د باباګانو سنیشته اغری زمون د طرفنا مہر کی نمون دیل اغری چې پس تامیننا تم عملان او غرزوا اذن لا پیغمبر پر د زکاتونو او شونو پتی ولې ګا موږ مزدوری په هرې طریقې ته وکړه غړونکو او بیا خو لپاره هیڅ به کېشته کنا ولا مدينا لريه نو پلو نو ادي ليك ما يؤدي العمال موږ ادا کوتا تک نو رمال درکاي ول نو سیم ما كانتي همي مرفق موږ حاضر کو اج پدي کې کما فائدوي زمنګ لپاره نه کې وسه ګټه وو کو نو پاغي بزانه ماهر وغيرها جوړ قال داروي وې چې داك جرجو کېدبري مز کې کنا ديو وري جوړي وو دا سوال جواب ته دیمین یی پاتا علی الینا ان نبی تعالی ان نبی تعالی بچانګره بیت خلق غراه او په دغه حال <سؤال> یو دا جرګی کو فقال وی علی رذونه نمتا ان رسول لازم لو ول هی لا يستمل احد منکم علی سلام الا بامر دې جنا لګی تاسو یماري په الله تسمی ام ان گردد یو کستاس نپتدا کوان اغه تاسو وراملې درکینه چې بلاړ شي وو عاملان کئ هم نو یو عمل هم نو عامل کئ پده صبر باندې اباظه په شو او دا هغه چې کوم وراره ور بیا د نبي سنت پرځه غم خپښ دا روح يل دارانو چې د عالی له نه زبوسه صح صد په وینې نه خبره کوي حاضر نه تو هم سلام معلومه او دې نه وا چې صدقات چې څنګه او دا نړی به په خاندان حرام دی نو دا عمل کول هم دا د یوې زندګي د انتقتره جکی دې حرام دی عامل باندېونه شي ګرځي او تمثل کول او وجودی لکه دې چې ترغوري وری وانتي وای نو ګیله او توپل رب یو تر وی هيالی حزامین امریکا ورته ده کار دی. قد نلت سهره والسلام فلم نحسدك عليه تاذر کله خرغنی در رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه ست حاسد نه کو او چې زمونږه ګونو ته چې دا باندې کی تا ته موږ ست حاسد کې پدې خبره آلی زموږه سوال او سی ورځی کنه خپل خبرو باندې نګدی وی چې موږ یې قال قالی رداءه او ورذول علی خپل سادر څومره ته جاری وي پیډر او لګا غو صاحب دروازه وي دي ته ډډر لګو ما دي او اي چ انا ابو الحسن <سؤال> القرم زابو الحسن پالواني ولله الا ريمه حتى يرجئ لابناؤكم حور مباثمه زمالي بلاغه دې نه حقیق غنه ترسو پوری چ واپس نه کی تاس ګڼتا تر زامن ضمان په جواب دا اغه ستي تاس ګڼ لګلې ده په اغه جواب سره دیولره نبي عليه السلام بارهال دا خو د افغان خبره شو اوږه په دغه کې ساده دروازه اورډه وه عبدالمطلب چې د نویلې سو اوره را لري اغه وی لاړه ز او, او آل. پزل دې پوری چې مونږ موافق شو په مانزه د مسخین کې د نویلې سلام سلام نن د تیم د چې جرګه دې نه مخ کې کړه قد قامت چې مونږ د مسخین نو درې درې من زه خلق سره من زه کله ما او فضل دروازې د کمرید نبی اسلام الله او په دور ز نبی رسول الله د زینب بنت جاح رضى الله عنها په کور کې او څنګه دلته نمبر نبی رسول الله جي راته دوه من دروازې ته مخه رسېد او قمنا عند الباب حتى تردى اتا ترا رسول الله سلام فاخذ بذن عبد المطلب او زه ما وګمونی او د پزل وګمونی او به ورته وی اخرې جماعت تو سرې رانی واخګه راوځي اجداځه پټوي ځکه چې هم سری وای اته پټول چې څنګه راځي ته راغل مو غوګلی شونه به د نن نه لوتو فاذن لي وللفضل اجازه ته کو جماعت پرد پرد پرد واجب پرد چې شتري به محاربه د خو دمه د وره خل هم شو له کوم دا ورنه باذن تر زمانہ او ریرونه فرضک موږ دا چر شو پتواکلن کلاما قلیلا موږ یو بل توس پاروله خبره لغون یعنی مامت دی به وي او دوی دی به وي سپارل په قصد کوی شي او کلمه الفذن یو څه पजल وکړو موږ یو وکړو عبد الله تعالی کی راشک ده کوم چې ظهری تر وایته اندنا عاشق هغه ترې نو یکلمہ هو بالذی امرنا به ابوان مونږه اړ یو چې خبره وکړو اگر ته چې مونږ ته امر کړو ته دا سورته حال بیان کوچی دا صدا مونږه واستغه شو یو وعده ووړو خذیک ووړو تیسری دا پس اگر رسول <سؤال> الله صلی الله شو ورفع بسر و قبل صفت البیت او پرته خپل نظر پر طرف راڅ ټکور دغه انسان چې کله دې یو خبره سوچ کوي نو یې بارا ګوري کوي او به لري درمدا چې څتر په سر پرته کلو لو 10 12 علینا تر دي چو غدوالې پنګو کو انه لا يرجو الینا شئ چې موږ نه واسکه ستي ان به سمغال یو دې چې ته دمر جره کاته چې موږ یو جواب نه راګي نو لكا منګ د اخیانو چاس پاسیب جواب نه میلاوی تر دې چې منګ د زینب رضی الله تعالی عنها طلمع می ورا الهجاب بیا دې ح چاغي اشاره کوله د پردین افه پلاست تريد ی را دې کول الله تعالی تجلی مکو غریش په اشاره منګ ویا کو چې تاسو غوړي کینی وان رسولم په امر نه باندې مې ځم پر کار کینی او سوچ کړي چې اوس موږ یې خوځيرا په ډېر وخت نبي زم پورته چاته وکاله او سوده پس ثم خفض الرسول مرا منه ستره کته فقال ان ويلنا من ان هذه صدقه ده صدقه ده انما هي اوصاخ الناس دا ده خلق خيري او داننا على دا دا محمد عليه السلام ده پرون ده محمد ده پرون ده خبر بیای ویچ ادعو لی نو خپل <سؤال> ابن حارث او بریز هم دا پارانو دما دا پارانو خپل نو په دوی یلو هغه دره پروخته شو نو خپل ابن حارث نو بیره اسلامه ته اے نو پر انکی عبدالمطلب لور غي عبدالمطلب لور کی تفان کہانی نو خپل عبدالمطلب یې مارو خپل لور نو پذراکړه ساده کا رو بارو جی دې ځمانه کې غبځه مینتونه ورکي اوی نبیل اسلام ادر محمی بن اجاز رو عالی زمان بار محمی بن اجاز دستوگ دیو ایدائی و سلیو دو بندید قبلینا شن نبیل اسلام امیل گرد و لیو اخماس بخمسونو بانده نیو تسن تا وزیری خزانو نو رسول اللہ اسلام محمیتوی نو رسول اللہ اسلام ادران فان کهیل پازل اخبال اللور دی پازل تاورکا فان کهو نوات اخبال <سؤال> اللور پانیکا وارکلا بیاوی نبی علیه السلام قم پاسا نو دا محمیت اوی فاسدق آنهما من الخمس محر مقرک دوان طرف دن خمس نا کذا و کذا دمرا دمرا اگر دمرا زلح ترجمت دا خبر تعلق ساتی چه مالی غریمت کی کم خمس دا خمس دا خمس و مساری پوکی دا خبر هم ده چه کم دا بنی هشمو بی واده خلق دی دا اغو انتظام با هم دا دغینا داکتورو داکتورو داکتورو داکتورو داکتورو داکتورو دا ټول وګدان یې دې لپاره چیک لم يسمى له عبد الله بن الحارث زوري وای چې عبد الله بن حارث د دغه مقدار ما د نه مستمه کړه البته دغه توې چې دمر دمر وتا وتا ترجمه تل د دینه چون هغه سابید شو چې خمس کې ما ايام د بني هاشم د القربا چې دغه نکاح ترتیب همم برابر دي بل دینه دا خبره مالو نه شل کنه اي پنیکا کی اهم در خبر یو مهر دی او بل د نان نه فقدا مناسب دحال او درې مولیمه نور رسمونلی ری وا جوندی پزول خرچایلی اجر خلق ځان ته ودونه ګران کړه کدا ساده طریقې سره ودونه کړي تاسو بو سلور سلور خرچې کړه وګورای مولا چې بګی کم سکای نو اغامینه کړي پېمانه وای هه چا به کې دا سبق قزا کوي وری قزا کوي خوله د غرسونو درا چې قزا کوي چې دا سامان اوره مو دا پکې او کومه دا پکې دا کوم دا زوریات په زوریات زوریات دني په زوریات نچملانه کوي وي چون کون کوفر ازکا برخي عزت کجامه ند مسلمانې هانګره سلب کوي سوت شري ووري کنه خو دمر ته توکړې اعتبار در ایندوستان در علماء چنه. سن شهولا بیس احمده اللہ اخوال ایو قصد اکر کرلا. او ای... او ای... او بی بی چونو او افادشو. او افادشو نبیه و حدیثو که مشغولو ما. او ایو پریشتاکی او سڑا او نعراض خضا کردو. او او ادشو لا نو. او دی که صالحا بی بی وا. دا کاندلکی. نوې دمنګ د خاندان هغه سړی هغه د چوکي د داد کم ازنانې جماکر لاندو خري او چته زنانه در شي خل حدیث ته پاره لایته نو قربانی قربانی. غیر وعدهونه شوی یا طلاق کړی شي خل حدیث دی پنيک دا د دې د خلک قرباني وکوي صادق رباري تو د غيري غیر مسلم واقعت لیکي پاک او اندو مسلمان شوی نه ناغه خپل <سؤال> ورته کله وجې مسلمان شه زمون ټول کور خنگان خلق وي هندوان او زمما کور واله چوغہ مسلمان شه نو زمما په دې میسو زمما ضرر خزمل شه شمړل شو نا رور دې ډیر دې کې خپل پریشان کور واله مسلمان شه و ما خویا ما دې دې به چوت تر ډیر نه او دا و سي دې دې دې د وژن په داسروس دې مسلمان شي نا زما وروړي دې هي خوشاله به نو زمنګ د اسلام نه هم خبر شو خپو بیا چون کې زماري غزي د دین په خدمت کوله په دې وج باندې دې هي خوشاله دې ته وي چې زما دې تواکما چې تابه طلاق کما او چې د خدمت شي زمان دې وروړي د بچو زمته نگرانی کې استانه دې راځي نو دا باندې وې دا خبره ډېره په بداله ولا کېږي خو ورته سړي ور کوول ور کوون ور نو بیا مې غا رټ چې ور دې شي چللې چې دا زمما دا کورواله دې سره به شو خدمت کړې پتا پته چې دا مسلمان شهود نه زبر دې توګه ما چې जबाबات طلاق کما اسلام کې دا حکم نه چې دې ختم شي سره سره بشوخه نګرانې او زبر دې طلاق کما دته بهدا پنځه کا نیواخله خو دا چلے چې دته متخې مسلمان شي بلد ما خبره بړي ربا ده ولې خیره مهو ته بار بار خبره کومای چیو سيزو شرع انجې دې اقرن وکي قبات نشته د دې طلاق شي بل به او دا واستاپه نه بار بار مه کومیا مهو ترځي پس ما ویده و وکړه هغه د طلاق چې زه کوم ځبې نه د اسلام دې طریقې دی سادهه طریق آسانه طریق خو بلالم ګرانه کړل وو نه د ماهر خبره په بل کې